Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже як хороше вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті, усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов, сонечко світить. Випив старий шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череванові. «Ну, брате Михайле!» «Тепер я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись». А Чаревань тільки сміється. «А що ж, приятелю?» – каже Шрам далі. «Хоть би мені годилось би про одне вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб нам її не занедбати, чи не оддав би ти своєї Лесі за мого Петра». А Чаревань йому. «А чом же не оддав би, брате?» «Нехай нашим ворогам буде тяжко! Хіба ти не шрам, а я не черевань?» «Так чого ж довго думати? Давай руку свати. Та й подали собі руки, дай обнялись, дай поцілувались. Тоді за дітей дай кажуть, «Боже вас благослови! Поцілуйтеся, діти!» Петро від радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав, зараз воно йому і є. А Леся чогось ніби злякалась, дай каже. «Татусю, хіба ж ви не бачите, що не всі в хаті?» Обернувся Черевань. Немає жінки. Аж ось вона знов увійшла в світлицю. «Миласю!» – каже Черевань. «Чи бачиш, що тут у нас діється?» «Бачу, бачу, пишний мій пане!» – дала вона такий одвід да зараз і взяла от його дочку за руку. Глянув Петро. Де ж та ласка в очах у Лесі? Де ж той жаль дівся? Де ділось те, чого не мовиш ніякими словами? Вона схилила головку на материне плече і перебирає в неї на шиї дукати, а на Петра й не гляне. Горто піднялася її губка. Недобрий знак для залицяння. «Ну, нічого сказати, паночча» каже череваних ашрамові. «Швиденько ви здобуваєте із своїм сином замки. Отже, ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства». Черевань тільки сміявся. Ашраму було не по нутро. «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком не скоріш справимся, ніж із бабою». Тільки ж не знаю, що за Осіч ви нам зробите. Чим я вам не сват? Чим син мій не жених вам? Черевань, стоячи збоку, усе дивився на шрама, роззявивши рот, не слухав. Як же шрам замовк? Тоді він, повернувши її до жінки. Що то вона скаже? А та вже тоді медовим голосом. Паноче, «Пане полковнику, приятелю наш люби, нема на в країні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий шрам. І який старшина, який полковник не віддав би дочки за твого пана Петра? Не тому, пан отченьку, тут річ. З дорогою душею радій ми отдать за його свою дитину» тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди і баби, як думали зручати дітей, то перші їхали з усією сім'єю напрощу, до якого монастиря, да молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талан на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми по-предківськи». Знала череваниха, що казати. Так і посадила шрама, мов горщок от жару відставила. «Ну, брате Михайле, – каже він череваневі, – благословив тебе, Господь, дочкою, да не обіди вже й жінкою, – каже черевань. «Е, брате, моя милася не зневажила б себе і за гетьманом».